Eta zergatik balio behar dute gutxiago eskalearen eta rotzaren hitzek. Zergatik ordaindu behar du pobreziak eguzki argiaren prezioa odole gina. Itxaso zarretako marinel, zergatik ukatu behar dugu kresalari hondartzarekin lotzeko aukera. Zergatik ez diego onartu beharredo zen hitzari, poema izateko ametsa. Pachi Esquiaga <tras> Otoitzen naitiztan bat dut zinezak Gene azkena diuen eritera Ori bera da denen historia Laren urteko historia Lau iabeteko lana Lau orduko tentsioa Berra minutuko gozamena eta berroge segunduko adrenalina, Kuadria atzo gauekoa zoragarri izan zen.. Kainixotan getorri? Itakara Itzaren ahots jose etaitatiko ikotxe teklatson mailan, Mari sua, uste. Oh. Gaur zuzen zuzenian, maiaren bueltan ezango ditugunak agurtzan eta el ustondo, aurrez aurre, zaurre, parez pare, esku eman da Besteak beste heuztudo disko berria aurkeztuko diguta eh? Basmilagarria or... Atzoko mu mundial daz da? At atzookoa ederra bai. Ez dakit muet hitza edo argazke edo irudia atzokoarekin lotu izango dela bai, alazio da torrez, eh, atzo bertan, eh, bai, eh, arratxaldeko zortzirak eta laurenak izan ziren, eta, eh, bai, han, eh, usurbe herri antzokian eh, ikusitakoa, bai, benetan eh, oso derra, ez. Izan ere, lan egun uste dira, mila eh, serion da amabostean, behasengo herriak, egin, eh, Iri bildu tituloa lortu zuela, ez? Eh, orain 2015ean gaude eta beraz ba hor 8 e, urte. 8 urteko izendurua hartu zuen e, atzoan oltzaganean antzeztutako obra, ez? Argazki arduan atzkoari aterako diogu. Hori giroixago, egun joie. Eh? Egunun. Ene hondotu para ascendire. Hisanesna diala eta behasengo irakurle taldeari kuko egingo diogu eta baitaritz gorrotzategiren koldarrutza zara liburuari ere kuku eta kosko hemindik itakatik zuentzako egunenantzule Iraiak 25 Arratsaldeko 8 eta 4den Beasain Gusurbeantzokiko ireki era izant zuten. Barruan sorpresa. Bai, barruan aretoa jende gainezka eta zain irrikabetez herritar ba, 40 lagun gultzarratu ziren eta herritar artistak ba lanean ikusteko eta eakin e, gozatzeko, ez? Bueno, antzesleak esan behar da ezinobeto lotu zutela, orainia eta iragana, eta azaldu duten ba, hoixen, eh, lehen aurreatu deguna, 17. mausgarren urtean, beha herriak goerriak, iribildu titulua lortu zueneko ura, ez? Handikan aurrera, ba, Ordizi, bueno, or, ordurarte, ordizi menpe zegoen herria zen, menpe do eskutik, e, e, lelduta bai zikoen herria, ebre martxan, eta handikan aurrera, ba, bueno, bera bakarrik, ez, e, urratxak ematen hasia e, izan zen. E, bai, e, urte honetan, lareun urte dira, eta ekimenez beteta dator, ez beazainen bakarrikan inguruko herriak ere aurreko baten ikusten dituen hor zerain mutiloiz, salzea ama ta segura bea ere, ba hala kozpakizunetan sartuta, ba hori, ez, mendi irtera, irtera bate egin zutela eta, bueno, izan ba hau da bidea, hau da modua, ba herria euntzeko, herria herrigintzan ehundu, lotu eta eta aritzeko, ez? E, benetan txalogarria Berezikia aipatu baita ere Berrogi e, Oltzaratu hoiekin batera ba, Zuzendari lanetan izan den Anitalonzo lan bikaina egindu e, Gidoia berak be, e, Azortu eta landuz Eta guzti hori dana Zuzenduz ez Orduan e, bai lo beroenak e, bertatik hor e, parte hartutako eta herritarri go go zarazteagati ba, egindako lana engatika Laren urteko historia lau hilabeteko lana, Lauborduko tentxioa berroge minutuko goztamena eta berrogei segunduko adrenalina hori kontatzen du barru-barrutik bertatik bertara bizizan duen honek. Nik. La urteko historia ipunari antzaz dagokiona. lau hilabeteko lana ekainean hasita irailean burutu deguna. Lauborduko tentxioa. Atzo arratxalde betekoa, berrogin minutuko gozamena, antzuz lanabera, eta berrogin segunduko adrenalina, ahoa zabaldu eta kanporatzen denekoa. Jende hau soguztora e, aterazan, zine antzerki aretotik. Eta, bai, e, betetan ba, oso harrakastatsua juntzan, ez, e, alde batetikan, e, azpunarratu beharra, ba, bueno, ba, ikasi pixka batere ikasi gendula, historiari iraganari helduz, eta bestetikan, e, tarteka, ba, parre batzuk ere joan zirela, ez, Eta eta hori, nik uste, ete, jende jendeai aitzen zitzaionan gatikan, benetan oso oso satispetxo eta benetan e, placer utza izantzala eta herripak errepikagarria, ez? Hau edo beste antzeko e, ekimenak. Lehenengo pausa dugu, etorriko dira gehiago atzetik. Gaiagorriketzen azaldu lenean. Ez, Antzazlanean izan gaiagorri azaldu, gaiagorria <gülüyor> oso gertuan izan nuen, ba orain ba dela 3 egun, 4 egun, e, bai, eh Ingurumen ditueltan egindako eh paseotxo horretan, ez. Orain dela 100 urte irebiliko ziren, Uzurbe bidean, 8x8 Bai, eta alaxe da torkite irudia, inoiz entzun edo, inoiz ere e, irakurri inzandu dut, ez? E, Katia gorri bat, e, gaizela, mendik iparraldetikan, e, kantauri itxasertze honetatikan, ba, espainiko erdialde hori e, lotzeko adaskaz adaskaz adaskaz, ez? E, arbolatik e, arbolara, ez? Orduan, ba, bueno, nun baite, irudikatu beharra daukagu, fizikoki beste beste bestelako beste egoera bat, ez? Gaurkuitza, beraz, eta katxalagorriarekin batera, e, narraskari bezala, izan ziteke narratoia ja, edo xagua, edo xo, musarrabea, e, karraiskatu edo marraiskatu da, ez. E, Adira iel duta, ba, hortzak elkarren kontra jo edo igurtzi, edo gaurko honetan e, propioago edo e, lotuago ozkada txikiz zati txikiakenduz poliki poliki jan edo igatu eta laseneon amonaren aldamenean e, ostegun aurreko ostegunean Eta, bai, e, bigarrenkatean animaliari buruzko dokumental bat, eta antxenun e, baso erdian azaltzen zen, ba, bueno, ba, okilzulo bat, arbole bor batean, eta okilzulo horretan ba, katiagorria sartzen ez, eta zei kusiko zehar rapatuko ba, bueno, ba, negua, neguari begira e, okilak e, dagoeneko e, bilduta zitu zituen zitu, hainbat udazkeneko fruitu lehor esango genduke, ez? Gaztain e, urrek intseurrek ere bai esan beharra dauket, ba, bueno, nere ezagutzen ez nuela jotzen, e, okiliek e... A, e frutu hauek eh, jaten zituenik, marraxkariek, bai, katiagorriak, bai, eta antxe ez, katiagorria, e, hori, lehen da bizi ondo ikusi, ia inior barruan ze, oteze goen edo ez, eta libre zeola ikusita, ba, bueno, antxe zartu zen, eta, bai, okileke bildutako fruituak ba, eskutan hartu, eta momentu horretan, amonak nunez atendonez, Guri ikusi zein gozota ederkiari den kategorria e, intxaurre intzaurre ez? Ba hoize gaurko hitza karreskatu edo edo marraxkatu. eta esan bai, e, azkeneko kategorria ba oraindela hiru egun eh mundu eta aurrekoetan ez bezala, bueno, hori aipatu izan dutet, behin baino gehiagotan, ba geroz eta gehiago ikusten direla gure inguru hurbilean, baso barrenean oraindik an Eta bai, iniz baino gertuago eta Inés baino lasaiago topatu izan dudala dela, e, bere aurrean jarri eta, bueno, animali nahiko izutu, bai, eresti zutzen da horietarikoa da, baino, bueno, bai, baite ari da, ari da nik esango nuke izakira ohitzen, ez? Eta antzi izan ginen aurrez aurre Be, e, begiz begi, elkarrekin denboratxo baten, e, e, hori ez, e, parada egin eta elkarrekin e, gozatzen e, gure, gure presentziaz Eta bueno, ja, ja, etxekoneko batekin komentatuz, oi xe beha, hori izaten zidan, bai bai geruz eta e, oituago edo jarriago e, azaltzen, azaltzen dira, ez? Azaltzen da, hori, kaita Bukinchakoya ne ha, dau sika, aldaskatik aldaskada. Buker haga suamha, sendako estir. Eskerrik asko, ez horregatik. E, e, Isan bucinchak besala, hainora entre inzeta go Enein amo te, i sa lu chinchabezala ha, ainua, ain trebe, i zaiteko libere, ur janean, sintilik uruz berabustane ti Suter a la súa manzen andnda cu Es tuguruto mijmic mi que enaino I sabe chichave sala ha ingoda a entrede y sai tengo libre mi que en aino I san en chichave sala A ingo a entre x Chiquilla, anda feo con furquin, su cada mañana será, este saqueta de invierno y tengo el miedo que y saco ticha de sana, hay ngora entre de Por chincha, atasca toda. tia zureki nahi sin duskat erema mereki bainana gaur ko Bait gine handik ernai Eta horrela bizitzen gera Hagen ez da bertxorik ezagunen ahizango Gera atxedenik kartu gabe Lanaren bidez goaz aurrera baina ez ezagun ezagutararazte ere polita izaten da. Betu, bat ez eta artean aitzakia bat baldin badago.turik gaude Izakia du inguru elektrotra Mundialla bikote aukeratu kantu bat bion gustkoa dena taue ez dakit gehigi pentsatu duzuen askorik pentsatu duzuen Bueno, asko-askorez, baina egizan xabierreleten ganako zaletasuna lendik ere etxen bazan ez, bai, etxeta, bai ama bereziki oso-oso xabierrelete zalek izan diet, eta ba, gehuke ba, neumetatik entzun izan deun abeslari bat izan da, tipoare iritu hori ba, fenomeno bat, eh? letra itxen, eta gero ematen dion zeintzu berezi hori e, abesteako garaien, egon da itxek jendea ez tarri zulu obea daukena edo, ez daizet, baina no, no, horrek entzende. transmititzen dona ba, ba, ikara garria da, eta bueno, ba, justu kantu hori ba, letrak eta dana. dama, bueno, egizan Gero beste bertxio bate badu kanto horrek eta aurra beha igual gehiago guztate zahigo, baina bueno, xabirleteke indako oro gehiago guztate zahigo. Zerre berezia jarri nahi nuen beti berriak entzuten jubilako <laughs> <yunla> eta... Hemen <tose> panterorik ez Pan eh, da entzuten? Ez, panterorik. Ez orionez ez, horrez do panterorik behar. Riketiz harik ere ez? Ez da, ez da, daun bezala bere horretan, primeran dago. Que... Norra erizuen izketan lehen? Leneengo galderari nork erantzun dio agurtzanea? Nor daizketan, zuralda zura aldean. Nor da? Nor da? Neia, gion, Eta nor da ion? Bueno, ba, Batetik nor da ion eta gero kontatu ziguzun ordeinion agurtza egentzat. Bueno, ba, ion elustondo, bese ba, le has cierra, eh ba, ba, eta insemato oficio dozkan eta hori diren artean, ba, bueno, pandero jotzen ibiltzen da eta besten. Eta baneritzako, ba, bueno, ba, alde batetik anaia, eta bezaldetik, pues, bueno, ba, benetik dixai bilbiden, ba, bueno, lagun, bueno, ba, bikote kidea, eta ni uste, ba, berare gabe zaila izago gaur egun beste batekin nastea, edo beste formatu baten, eh, ordu, no, jubea biok, eta, bueno, ba, askotan, ja, begira batekin badakigu, zehun muretan datorren, behake antzemango ginei, eh, baino, o, boni, ba, plazan ebaiozen kiniu hola jeritelaia, ba, Baina ezagutzen geha, eta, bueno, bai, bai lagun ezin jo Hola Gure prusta eta eta hori, baino... Oiek ere beharrezkoak. Baina, bai, bakizu konfientza asko daunen, da azkenen rosek, ba, zeiten don, eta, bueno, baina hori, ba, bai, ez ondo, ondo, banderista. Ba, zerdu, zerdu berezia, jonen panderoak, jonen panderoak jotzeko moduak, jonen atz dantzari horiek, zer berezia gurtzanea? ona bueno, ba, ritmoa, bueno, belarri esona dauka, orduan eta bueno, musika asko entzundo, Ordu, bueno, belarri esona dauka eta oso ondo jarraitzen du eta ritmoa oso ondo markatzen du Eta gero beste pues, bueno, ba, uste pandrista kompletoa dala, ez dala bakarrik pandero jotzen, e, baizik eta abestu jendo, letra pila da azki, gaina buruz ez du sekula liburu eramaten, ez? Naiz da 3 4 orduko hermeri batin eta aspaldia bezukoe ko e, letra batzuk geztu, ba, ba gogoratzen da eta bueno, gogoratzen denean, ba bueno, ba abar du, eta esartzen juiz zerrik, igual ez toki zerri ma, baina batzutan, baina ez eta ordui sumulatzen du eta gero, bueno, apiskat ba, bere gatzat apik perrare hor gartzen du eta bueno, ba, laita sumuna, eta bueno, apiskat, ba, bai da, komplementu osagarria baina ez zimestekoare, bai, jagure bikoten Arragoa delako esatentu hori guztiak, Jon? Gehiena zehuraski, baina Baina, bueno <hazkara> Jon, norrar izan izketan? Zutaz, norar izan dizketan? Ba, euskal herriko trikitileari onenetariko bat. <laughs> agurtzan elustan do. Mm, norar izan dizketan? E, agurtzan, e, agurtzan, e, arreba, agurtzan, e, umetan, etxean, txeko txokoetan zurekin solasean, e, jolasean ibiltzen zena, e, norrik usten duzu baina zure eskugitara beiratzen dezunean? Arreba. Mm, Soinu hartzen donean, ja azkenen Ba, arreba galaz dezakezu, eta orduan ja artista daukezu aldamenen, baina hula garenen, ba, arreba. arreba. E, Bikoite, gaixota ongit horritakara. Agur zan erusten dago, joan erusten dago, kanto izugarri gustatzen zait, ez dakit ezagutzen da zuen. Hiraga minipa Iraga minita A co geran izango begi kantuaela saiagota beste kantu batzuk entzungo ditugu pixkat aztertuz e, hola braustakoan barru-barritik jon zure hotzentsunda se sentitzen du batek hori askotan galdetzen dugu kantari eta edo idazle, ez, zuk idatzitako hori irakurtzen dezunean edo norbait irakurtzen entzuten diozunean ze sentitzen duzu do kantu e, kasu betan, kantuarekin e, ba, musikari bat tabernan joten denean edo kasuetan igratean entzuten duenean bere kantua ze sentitzen da nor ikusten duzu nor entzuten duzu zu ze somatzen duzu bai gero bai, bai, somatzen da egiesan historikoki beti betidanik eh ba jaialdi ezberginetan edo chapelketetan parte hartzen genduenen eta irrati ezberginak grabaziok jaso izituztenean edo beraietara goten ginen grabatzea beti norberan hautsa entzutea da beti deserozua eta gogorra inzait, e, esan <gindipen> bai, askotan gaina bai, askenen e, disimulo ondigirik ere, gabe seguramente txen konturatzeko modu, baina askotan igual geure doinun bal jarri eta An, aldeine bai, beste gelan batea bai, askenen hori gertako izan da, baina baina, Kasu ontan diskokin da, bueno, ba, ainarrera ona izan data, ba, esatzu, bueno, uff, norberan burui beti tapatze izkioz da katxaketala, baina hain gustatzen ari danez, ba, norberari azkenean pixkate satisfazio puntu batekine irri fartxoa, eta atzazai gu batzotan, da, bueno, ondo, ondo, gustera. Xabierleta ipatzen zenuten beste, beste umetako etxeko kantu giroa e, aipatzen zenuten, nola gauratzen ezagurtzane? E, umetan, etxeko giroan, musika, Ojor presentatzen Bai, prozeso balguretxen beti onda, esetik gaina irratiarenipat horitzapena, e, umetan ikastola joan, altzatzen gineanekoian era irratia eta orain berdin jarraitzen du. Irratia goiz parte mintzi beti e, pizuta, beti, beti lelengoa ausari uzte hobetik altzatutako irratia pizte egiten zola eta orain segurazuakia laingo dola. Eta orduan ba bueno, irratia beti daukuzu musika, gero goralatzen aiz berei sagurea e, e, bai, osi osizola radio cassette bat bagunme meume ginalare eta zintak eta bueno, pues, bueno, bara in zutene gero grabatzen eta irratin potent zituzen musikak eta hori ba cinta ba, beste Virginia osi, eta grabatzen eta bueno ba beti saltsa hortan eta gero bueno ba, jaialdi askota kun izan gea erromeri eta ordun ba beti giro horretan bizi izan gea E, Euskal Giroko sa, musika genin bat, eta bueno, ba, giro hortan, nigu hori hori itzepen edo daiz. Eta gero berriz, batxerrira ja, bat, eta juten ginen, bane ba, gauza beha ez, ba, igual bizi zuten ja, musika eta irratia jarrita eta zintak, eta horretzen aiz umetan, eh, ba, lehen gusukin da, igual sukaldendantzan eta maserrien, eta bueno, giro hortan ez zitako gara, ba, ba, nixet hori beti kutsatzen dela edo hor bueno, gelditzen ez. Eh. Dantzariona da, Jon. Dantzariona zen, unbetan. <laughs> e, e, so, e, bueno, Beto, ez da, katolitzepenik, Jon Dantzan, bueno, igualingotzen unbetan, ez gortzen joreta zen, ez goratzen, baina beste aizpak eta gero lehengusuk, eta hola, bai, goratzen aiz, Dantzar, eta, bueno, ba, eta goine, bai, Jon oso gutxita nikusidete Dantzan, osake, zakitizkutune igualibuko da, baina Nikola nire aurren oso gutxita nikusidete Dantzan. E, bitxia da, e, musika bera da horokorrean Dantzarako aitzakia polita, Eta rekitia bereziki, ez da? E, rekitia jotzen duenari gustatzen zaio aurrean dagoen hori e, dantzan jartzea inoize irakurreta entzune izan dut Jon oso dela horretan, ez? E, erromerian e, bere lan horretan parean duen kuadria hori edo animatzen danzarako e, Jon zu bestea danzan jarri nahi, bai? Zu danzan jarri nahi ere bai? Baina abilesia behar hartarako Bai, bai, ez egizan esan desunerra ba hori eskertu eta oso gustora <coughs> ikusten dan gauza da ez jenea aurren dantzan nahitzea eta norbera ire azkenen ba entzut orduko ba bai zerbait berezia bizten dut erkitixake dantzako grina hori ba bai ateratzen zaio baina bueno ondo gaztegia ta ikasteko esperantza no? <laughs> dantzan ikasteko esperantza esan arrebak eta Egin doetan ta dosondan, osondetan egin do. Taneu beti ba, ikasteteko tan, baina ezbait. Eh, oraindi horregi izan mobilene bideoen batobe beste bat badet jasoa. Eh, fandangoa darinerin eta nola labant zaitean dan, beitzen beti ikastaroa igual ba hor le edo zumarran zueltuko ikastaroa antola duela, eta laerun batetan ez da gizorretu egiten, baina sekulatet pausoa eta, ematen, baina, bueno, alakon baten horreire helduko dio. <risa> e, Kondubaitxean giroa somatzea, errometeitara joatea, e, irratibidez, sukaldean beti, rekitiko girori inguruan izatea, e, baina, zuek ume jaio beste guztia bezala, e, aztenasi, eta nola ematen du umeak pauso hori edo entzuten duen, gozoz aletasun hori nola bihurtzen du afizio eta bera bihurtu e, entzuten duen horren protagonista edo edo egile. Ez dakitalako egun batean ritxiko da e, musika eskola edo augurtzen kontatuko egu e, laja eta e, ikasle bihurtze hori eta trikitia aukeratze hori e, nola egiten da prozesu hori. Bueno, a ver, bari giro horrek bultzatuta etxeko giroak bultzatuta, ba bai gustatu eta gero, horriz zain ez baita aman jaiotetzen, eh trikitizar ba seola. Gainera, e, pena bat, zeura erdi galdu zan, baina osada batekan utzi zion, ezkondu zanen no, utzizon, eta baserrin Eta zalarrinaga gerni hoitzako bat, e, joia bat, baina guia da umetan, bajolasten ibili izango denuna, baserriko lengu zuzuk eta bar, eta zizko inda, fiskoinda, ezintzan jo, baina bueno, eta beti bueno, ahora jantzita bueno, ba antzerki tipoa, pues bueno, ba ani ginean. Eta gero niba egoratzen naiz igual esatun no, jo, banik eh sueño i Baina bueno, negutet eh 9:00 10:00 izagon eta espezifikatu gabe trikitia, oso igual inbeste bereitzen ez eta claro, hor gai hartan Legazpine musika eskolan, akorde hori esan soinua hundia zehola, bakarrake bueno, ikasteko, bueno, besta instrumentu guna artea, baina esan zutriketia ikasteko aukerikitzeola. Eta bai adora hitzen naiz, ama nola esantzian joa, ba, soinua hundia baino kasi, txikilla politiagoa da, ba, soinua txikilla, gaztekita, alaia goa da, eta eta, bueno, ba, ba, ala sinitzen, biskata amak izan da, ba, soinua txikilla, e, politiagoa da, egia da, ba, grau, claro, gero, gura son bultzada, eta beraiek zahalek izango zialako, porque etzan, ez Legazpin bertan musikasko lagun, eta, bueno, ba, ni bakarrik e, mutiuna ikela ez, ez ez, gombartzan azkotxira nio, ba, aitxakera maten hindu, beste usababatek ebait txandatu ze lengusu batean zizan ikasten, eta gero lengusu horrekut zizon, eta, bueno, ba, aitxakera maten hindun aste baten, beste baten e, juten hitzan autobus ez, da niokara, odizia bat zan, ze zan Legazpiti zumarra urbano hartu, zumarratik azkotxira urolako trenan ordezko autobus hori, eta gero, gara, laga baserri da, oinez gombartzan, ordu, esfortzuare suposatzen eta baina baina lein la eta ni uste da hori ba gustoa hartu eta hortxe jarraitu kendula, esa bestela zaizut e, ordubeteko klase ematen genuen eta ez dakitzen ba pasatzen Joan, claro, autobusak kombinazioare konstituibertizun. Ordun batxalde oso osoa pasatzen nuen, oso, oso ba, ba, baina oso, egolatzen da, oso guztora juten hitzela, eta hori zapen oso nadokat egarai horitakoa. Eta hori, ba, asi, ba, inolako espektetik gabe, eta gire esan da, etxene, etxene, etxene, etxene, hori, baina, hau, ikasi behar dezubez, nik uste, etxene, etxela, espero, ko, bueno, entzeta, etxutela, pentsatuko gero, neain horitzko itxiko eta gure, ba, inolako espektetik gabe, gabe, hasi eta nison jukin hasin eh, Jon Panderokin hasi bere kaxa, la autodidakta da beha, beha horre hasi zen, Panderokxea berratekin, eta mori, konturatzeko, ba, ba honbre, no, gaur egun nik nire bizitza ez dekonstitzen trikitizea gabe ez detesaten plaza da, ba, ez, igual iritsuko e, momentu bat, aktibotasun hori, ezin ez dezuna jarrak joez, baina, bueno, baina, baina da oso instrumentu o, musika, oia ja, bizimodu eh nire bizimodun parte garrantzitsua da, ez eta askotan igual e, ba liauto nahizelako edo lanak eta bat eta denbora desente ote marraiz jo gabe o pentsatu asteguztian zehar igual ez dagozu tarte bat hartzeko, ba ja, bai falta motatzen dituz, ez? Ez daki ba igual urdurizarenen ba barrejatzen hau, oposizionen nagolen ezaki badrilani hori soltatzeko eta bestatzutan ba tristezarenen, besteak ba berrenak gusteko, bueno, ba, etor, e, netzako oso ja, nire Nire parte dela, ez goni gaina gauratzen aiz e, aurreko batean e, zerbikalitatik eta baita ibiltzen aiz piskatola, eta masajiztena junitza, malo, terapeuta, ala, eta ez dakitun nola zan, esan, bat trikitixak egoi kalte ingo itez, esan zian ez nik usteet, zuri kalte gehiotik e, ordenagailuko lanak, zenik egia esan da bestela lan eiten dut, eta ordu asko ordenagailuna horren pasatzen dut, zese, porque nik ikustet trikitixak zuretzako zure parte bezala da, zure jarraipena dela, ez, eta Hombre, ez da kitain miste nio da, baina, bueno, guztozitza ten definizioa, porque niko hola sentitzen detez, eta, bueno, ba... Hortxe, ba, pixkat ez dakit erantzun deten zure galdera, baino... Eta ulertuta, e, denok ditugu bianka bi gainean burua, eta urtsan edozka bianka bi beso burua, eta trikitisa eskuei lotuta. Eta, e, bueno, ez dakar, gero trikitisa eskuei, eh, ba, eta, eta instrumentua beha igual e, ez tokoa zuelare, ba, burua askotan hori ratin entzutezunen, eta beti, baina deformazio musikala, eta hori e, ba, urte asko dira, nire bizitzan irula urteinak, Beha trikitixan ere parte da, orduan, biz, pues, bueno, ba, nik uste dut, hori e, hori hori ditzen dala. Arrastua. Askok, agurtzane, askok azpimarratzen dute, agurtzan eren jotzeko hotzeko modua. E, Zehatzak, e, garbia, e, nota bakoitza, e, atz, puntara bakoitza, bere tokian. E, nolen renatzen dira atzak? Nolen renatu izan ditu agurtzanek? Bueno, nik uste ez da laiza, bueno, ni lajakein ikastenen dintzar, eta ez da laiza teknika berezi bat e, jorratu de tela, eta bueno, eta lajena hajun, eta bueno, irakaskuntza gaur egun, bueno, beste, hobeago okerrago, baina, bueno, e, pixate ebolezunatu da, edo partitura galdetik, edo, bai, zenbaki bidez, bai, solfeo bidez, nila jena hasi nintzenen, e, aurrez-aurre ekiten gendun, behak jotzetz e, e, bat, eta, bueno, bazkanen ikaskatagoa erazan, zuk errepikatzea hori, ez? Orduan pixatik zandalen gaudenetik, hasi, eta bestibatik, hasi, bestea, bestea, orduan da, Bueno, ba, ni gustet joztehala praktikatzen eta bakoitzak bere joera edo bere modua baina ez dela ensaiola berezi bat teknika berezi bat landu degula eta bengkabe eta oin arpegio hauek o, eskala hauek ez dakizen bat ordutan, ez, izandala, pues bueno, ba, ni jotzen dut da, ni sentitzen den bezala eta ni saiatu Zeneriz, transmititzen, isentitzen detena, ez, ez da la, Eta zenbait edan gertatzez aite, egoa lehentzun, gero irratitik, eta oi, hori ni, egoa la joda, eta oi, oi, egoa... Eta egoa, inkluso, egoa indargei egin manda, o, karo, egoa jotzera da, momentu hortan sentitzen dezun, ez? Eta besatzutan, eta egoa esatzen, joa, zenbait, te, badare, zenbait, zenbait triketilari, ba, egoa asko ze zuzenago, o, bueno, ba, plano bezala jotzen dutenak, eta esatzu, jo, ba, igual, hola, baina, bueno, kuitza sentitzen dut, bezala jotzen dut, eta epatzu da naina nahi nabaritzen dut, dar gehiagekin, o, efusibidea de gehiagekin diotela zenbait okitan, eta igual hori pixkat kontrolatu beharko nukela, baina, bueno, ba, ba sentitzen dut bezala jotzen dutela. Ez detela esfuertzo batin, era horretara jotzeko, edo, eta ez, bueno, tanik uste dut gaina, E, aldatuko anuke joera hori, joera hori, baigual ba, ez dintzak laia gurtzen mm -hmm. joera izango, ez, e, joera, eta gaina, agroni oso da, eta niguztet hori baliorean txibadala, oindela urte dexen, lehen, treketisa transmisioa izitzatzen, bizka, babelarrikoa, eta etzala, hola, formazio musikalik, Bakoitzak, zein jotzen zon setiuna ez, zanez, bakoitzan estiloa, o bizkaitarrakzian, o pizak ikasteko era, jokerak, eskoa enpoziziba. Karo, orain teknikoki asko hobetu da jotzeko era, esko lai esker. Eta hor, transmisioare, boz, karo, askoz egio zabaldu da, eta ikasteko aukera askoz gehioak izan dute ez. Bai, belarri txarra daukienak, eta belarri hona daukienak, eta lehen, madibidez, mugatu gauz egon, ba, belarri ona zebute nena. Gaur egun, ia, edo zein ego dezake trikitisa. Gertatzena da hor, beste alde bat badaola, e, omekin atzin dendala eta denak oso antzeako jotzen dutela, ez? Ba partitura bate markatuizu, ordun neurriak eta bueno, ba hor pizkat nik ustez bere esentziare galtzen dala. Teknikoki asko ze jotzen da, baina xarma hori bakoitza bueno, nik gaur egune badaude eta gaur egun ikaste dutenak eta gazteke badaude beren zea hori ikutua da eta nik ustez hori abresgarria dela eta ez danak robotak bezela ti ti ti jo eta azkenen zakit transmititu gabe, sentimentu gabe, zer badau jendea oso teknikoki, oso, oso ondo jotzenunak, baina gora ez dutela transmititzen eta nikuzet hori pixkat eh bueno, ba, dela eta bueno, ba ez dakienola nola nola se hobe iken ez, baina eskuratut. Bakuitzakin beak sentitzen duen bezala jo nikuzet mm -hmm. eta ez bakarri pentsatu papeleen jartzen dola beltzakortzea tata eta, eta, eta berdinjo, ez? Ba, bueno, hori berea olbia beresgarria dela irutzen, eh? Orduak eta orduak eta orduak eta orduak entrenatzen. Eh Jon bizilagunik etzen inguratzen, bueno, nahikoa dugu. <laughs> Es, engaño soriones, ah, <risa> Angusturasco. <ge> Hasta <risa> <Aztaki> que gustaba, <risa> baina pintzatan geu gurasunetzen bizi ginian gare hertan da, seigarren pisu batan Leazpi Erdin eta ba, seigarren 6. pisukoak e, laurak, bueno, geu, geu, eta beste 3 E, Euskaldun, euskaldunak eta euskal girokok, ba hori bertsoen buruko eta trikitizale, que vaya zarola ta rugby eta, bai, eta... monedainak eta gero besteare gavirikoa eta, eta egiesan bai gainan ik uste gustaur eta hitzaiela da bai e, hortan gusekules deu arazoek izan on no? geroa problematika hori bizion jendea ez hautzen baina gure garaian Gaina hasi eraietan izaten da ez, gehien jardun behar dezun garaia, pixkate ba, txapelketa okay, izaten ziren, da gero aparte, pixkate ba, bai, mejoratzeko edo, da ordutako ordu saiok izate ziren batzutan, baina sekulakak jaiketzen ez, ez, izan Ez eta gaina bai ez gara bizi justu gura sonetzen, baina egida atari baten bizi gala biok, eta... Eta igual diskoko prestatzeko hore, bat artetxoan, jodun dut, ordu erditxoa, oi jaitxe, eta ni igual bere txea jaitxe, eta, eta la ere orko, saiz dute, oingo atarine, ez da bila inoako izan, ordo oh, eskertzeko ala batia alde hortatiz, e, jende asko arazoik izaten ditu, baita, mm -hmm. naiz da, ordu tegia irrespetatu, hombra, bubeti irrespetatu izan dugu, ordu tegia horire bai, eh, baina, saiz... E, Beste batzu badude atxaldeko laurtea hasi jotzen eta jo ba bizi lagunare tinbre joka zortzietan, e, etan eberdin eta esa ordun ja bai da pega bat eta ordun bueno hori bizkertzeko da Kejarik ez, txiki-txikitatik asezin giten txapelketetan, gero torri dira erromeriak, baina falta zen falta faltazen, eta kejarik ez, eta akaso justu konrakoa, nahi edo behar bat ingurukoek e, eta diskoa noizko. Nik eraman nahizaitu uste, e, ez dakit kotxean, edo zuek e, ensaiatzen ez dezuen ordu hori eta momentu horietan, entzun nahi uste, jon eta gurtzane ezagunak ziren, txapelketetatik, erromeritatik, baina faltazen zerbait. Eta iritsi da. Eta nola eman dezue pausa hori? Pinchatut atzetik jendeak eskatuko zuela. Bai, ba, e, ba jendeak eskat ezigun. Erio da guk askalditi genekola bat da ideia, ba beti ematen dut, ibilbide bat egin degulaz eta urteak aurrea ta ez dut jo ba. Amechorido, bueno, idea hori beran eukan lendik, ez da la nah, bakar jende kiskatze zigulako, ez esatez dela. Ba, ez da kitagiantzan ildezkortasuna, bezakidetela ja gaur egon gauzak hain efimero taian ezkar dianen, ni gustet igual diska batek ez dizulam ematen ildezkortasun hori, ez? Eh, le malen izan de una letena, la boa, eh, ez da kitin manol, o disko horik, ba bitira korkel ditu ez da bereaek eh fisiko ke gure artenez. Ba, igual idea hori badokuzu, ba hor zerbait uztearena. Baina, bueno, creo que un hero ginean eta ez gendu pauso hori ematen eta gila da jende asko kezkatze zugula, eh? Erremeri baten ondoren diskoa do eta gero, ordonin eta besto, diskoa joa laba garai eta joa. Eske disko gabe eta hola ez gendu pa pauso ematen eta azkenen ba Martina Ginalde behin deitu zigun eta bueno, badoriz izan zan, bultzatu gutu eta ja pa Bila jarri genituen, eta esatu jababai, beti ba, da, baina nahiko lanpetutan gaimintzen bailea bere lan da ikasketa berreze ikastena izan, eta anil lanen klaseke ematen, eta tartegu utxikin, baino, bueno, ba, gero egia da diskotxetik eskeni etor etorzitza e, gaur egun oso zaila da, bueno, ez baldema bari, baken zazpi eta niruzete olako talde potentek, ba, neko zaila dela diskotxe batek zure aldea postu itiak, gaina aurretik ez baldema guazulan enbat inda, Eta, bueno, baya eskaintza hori jaso gendula, ba, gara iezan oso gona grabatzeko, gaino segundu, no, edo onik jendeu, edo igual ez debo izango trenak aldingudu eta ez debo ingo, eta orduan, bueno, hortik ba, ba, ezatu gendun, eta hasi ginean, eta, bueno, main behu. Horda, Martina gineagal, e, amalauk kantutatik sortzi, bera, bere kantu eta bere meloditan oinarritua daude, e, berak... Emantizun e bultzana agur, bultzada agurtzen animatuko eh gautenen e, materiala ez dakit da, hasan betrue. Martín. Martín Aginalde, porque ve aquí esatendo Aginalde esta gente Aginalde mm -hmm. dala eh bueno, va, ba, ni gustet trikiti Euskelerrin trikitixai bultzada hondia emantziola eh beas oñojole bezela eh Osona, eta bere va ba, bari, va ba, batea, va ba, hor ibilizian izar hondioitako batez. Gero beak, Gai hartan irakaskuntza, bueno, bat ematen, ez? E, Kara, ematen son, irakasten bazenion beste bati, pos, gero, kompetentzia izango zala, orduan, jendeak orokorren herren, ba, bakit e, euletriotapiak irakastetze zuela, lehenlein elgeta izan zan, lehenlein gotakoa irakasten asizana, baino, etzo, etzo niniokitako txinai, horre gatxegatik, ez? Ba, bestea oso baino beha tratzen bada, gero, ez, kompetentzia hori e, eragozte arden, eta honik maimantzun pousoa, gero, metodoa sortuzun zenbaki metodoa, era que bai poriba, belarri ez da ematen e de aukera ikasteko. Ze oso matematikoa da, ez de se botoia zapaldu 11, ba, o sea, ordun, iaz de zula belarri charra Eta, bueno, ba borre, ikasle pia bat sortu zituen, eskola pia bat, gero ez bakarri Bilabona sortu zuenak eskola, baino gero horti kanpoare eskola pia bat za baldu zituen. Eta bueno, ba bea gero mundu urtatik e, aparte egon da, eta bisita desagertuta eta guk urte asko geran izan beekin gabe eta bea dituzu honen baten, esan ez bueno ba pena zala, gu bezalako bikote batek, ba, ez dukitzea diskoa, eta animatu berginela, eta gainera baz auskala beak pisa batzu konposatutakoak eta gure guk e, guk jotzeareko zukela eta gure pultsua eta jotzeko ere gustatze zaiola, eta hola, baina bueno, gero gero dei hori hortan gelditzen izan. Eta guk ba, jo, berriz berotuta, ez, baina bueno, ortangle izan eta berriz ez iguali urtebete pasa izan berriz dizioneako eta hor dia bigarren hortan bai aitzordua du jarri gendu jarri ginean bazauzkar pisa batzuk konposatuta e, e peñoridas andalea oso malgua izan da osea guke ezaten magen jo ba, parte hori eh, eta hori eta beste batzuk elkarrekin kendela e, sortutako dira, eta bueno ba esperientzia oso polita izan da eta gida da bere bultzada hori gabe igual pues berrien goñala ez dou nula pausua emango naiz da idea hortzeon baino berme pausua ez dou nula emango eh, diskoa borobilu da honetan eta bere bidea egiten ari den honetan Jon nola definitiko zenukete eluskoa <risa> freskoa diskoa? freskoa entzun erraza goxoa main azkenen tagiro biskat ez senta hau esango nukete daukezu danetik daukezu soñu tapandero utza agertzen dien kantak Gero ja beste batzutan igual kontrabaxua sartu lehike bakarrik, eta gero ja ba, bueno, ba, ba beste batzutan baurin, gitarra akustikoa, bateria, bibolinak, kriskitinak, txirula, bueno, danetik e, sartzen datzen baik antutan, eta gero ba, bueno, letra aldetik enik uste, eta oso, oso letra politiak ega badiela, eta esango nuke hori. E, koche barro kohten e, esan dizuen bezala sartu eta han daukeste bueno bai cedean barrun ataskatutare, rea sortuko mm. ez luken cede bat pentsatatenetik dauka dauka gatz dauka piperra ta baratxuriare badauka <laughs> <laughs> bai dauka <laughs> bi Bixi, bihia gure lagun bai biona gaina laguna hasierri mm. ondorea bertsolaria bai joan bai, pizkate No, Gerozak egi okostatez aio lan oiei eltzea Baitzate, bapatekoi Baina, baina bertxolari Ona izandakoa dakoa Eta da e Eta, eta bai, Azkenenek saltxapilla baten sartzen dana Eta beti laguntzeko pronto Eutean a mila proiektutan Eta honako esan geni honen bai, bueno, Seitjun baihezko Bajasuan duen, da, baratxuriak Letra intziun, da egizan asko gustau da Eta gero beste bat intziun Paulo Sopraniren ametsak, eta bai, biak oso oso letra politxek, eta jende asko guztuz daizkio nahi. Itakako kolaboratza ere izan deguna urte betez, eta gukere lagundeguna. Baratsuriak kantua, hauxe! <tusurra> Diplomatik, zer gatik eta nola horrein dikestakik Baina horren ondoren edo horregatik Ondo ezin libratuz nabilu eztezakik Baratsuriak, baratsuriak, zazmiga izen batzeko gai Baratsuriak, baratsuriak Artrosia bestet ilumbago Barre egiten dudan egun ikestago Baratsuriak, baratsuriak Azpiga izan datzen gugu Baratsuriak, baratsuriak diskoko hau txena da baina hau txokeiago dira hor bai, bai, gaina lagunak ez honetu zuen guruan lagunak ez honetik <risa> hau txetan, letra eta bai, musikarik bai, eta dena horra bai, bai. bai. azkenen agertzen dide, hori bi fenomeno, bata mito bat eta guke lehen esan deun bezala ba. bueno, asko entzun deugola musikeat ikaragarri entzun deunetako bat oskorri horkoa ba Alma Materra, Roses Atena, Natxo e, de Felipe, Natxo Felipe agertzen da hor hiru doñutan bai eta hontan ba presentzi mm -hmm. berezi oh, oh, bai, bi kopla beak abestitu gaina egin izan eh geure geurirehala iritz hitzaion da ta Xabi Severio, Biberengile ir er, er, eske doñu onean Natxo hiske pegatzen dio perfektu ta gero asi ririon Bibeire ba hasi iritz da, Pare-pareko doinua dala, eta doinu doinu bai, natxo, eta gero bestea, estitsupi ba, bueno, haren berrira bagendun, os, da, bueno, gillen bat fazeta hortan gaina, e, bakarkare zorra garria beste endo, baina, bueno, gaina ikusita gendun, ze egoki laguntzen dien beste batzui, eta hor bigarren ahotsak eta hola itxeko komenta guen da oso, oso gustora guztora Bueno, la, la la una quinta protesta. da besti hortan ez a bai, eta gero, está creo Xavier Barriola, daita. Pero aparte bai. también el baño Xavier ez da gertzen, baina Xabir Barriola leazpiarra eta bea saltxapila baten ibiltzen dana lanen musika ingurun daola da, bueno, arek bat lagundu ziun, humo, zi unomoan han, han estudioan bertan ebai piskat eh ba, zuzentzen piskaten neure kantaera eta gero Beak sartu zan bere hau txea zenbaik antutan Eta inkluso natxota eta estitxu ire pixka batzuk ematen da Ez egia beak ezagutza hondi daukala ba, Eta beti kanpotik errexagoa dala zuzen zen Eta ardu, bueno, ba, anegu izan Ba, bai, azkenen geien agertzen ari zenani Baina, hor, fenomenoien artean, ba Gutxine agertu darluken ari bal Baina, bueno, azken bueno, bai, geure ba, eh, diska gata Eta, ordon, ba, mannorberan presentzio behar du Eta, bai Hori izatean joan, diskoa eluston dutera nada, baina sekulako kuadria potentea bildu dezue zuen e, inguruan. E, nolako izan da hartu eman hori, e, bururatu eta ala musikariaren jo, nola osatu dezue e, taldea? Bai hau eta baita eta musikari naldetiko aina ipatuko ditugu, e, nola osatu dezue taldea? Bueno, taldea baina azkenean izan da pixkat, batzuk lagunak, ez? adibidez doi bat kepa hunkera nada eta bezkeneztan beak joai bai zu diskua entratu naiz diskua ta berrezpela ta ni presonado laguntzeko eta ni gustak e, zuekin eh kolaboratzea eta bar eta ordun ja hori pues e, bai, beha, eta esatu gure e, kepa eta incluso bea kantu gehi sortuko zituzunez baina esaten ja diskoa ja borobilitate gaindukan Eta, gure aldeik esatzen genuen joan, kepa joan esatea ez ez bezalare, eta, bueno, nujo bat dala kepa horri eta esperientzia oso politia izan dala, eta gero beste musikarina... Leturia, leturiaren lagun bat, Javier Bera Saluzen leturriaren pandero jole ikarra garri bat, baina gero tipo zora garri bat, sekula erazto bat, euskir lehik ezen ezin lehiken hain, Er Pilarre, dizte ke bai laguna. laguna, bai Irrintzilariare Bizkaitarra eta, bueno. Ez dago lanik ez. Oso trikiti salean da laguna. Ez trikitiña bakarrik, marcinen emastea da,ekin bat etorri za, baina piskat izan zalla, kate bat eta gero. Ta gero, gero, ama baita, ba ba igual bakarremate sautu ta. Bai, gero, adidu ez eh, bai ja zan eh gurutze lene bizigoi herri hortan geurekin urekin entzon kanta bat. Eta, bueno, ba, handik baiendun arremana, eta, bueno, aurra seizun presta uzan, da, gero, Michele ezautzen gendun lehendik baita, eta, bueno, Michele bateriakin, bateriakin ba, aurra seizun yeah. geroan gutu gendun, da, gero, bueno, ba, gurutzen bidez daula, ba, amai ur ezautzen gendun, baina ez genduken bain beak intratu hori eta seizun gertura uzan behar hori kontrabasua eta hotzea eta, gero, Xabi Zeberio Ba, gendun, ez dutzen gandun, baina ez gandun estarekin harremanik, eta, bueno, seitzun, berturaukin jau nortuko, seitzun, inungo arazoi gabe, gaina doiniuk pasoo genizkinene, dane mm -hmm. irutuzitza izkin oso fresko, eta oso apolitzea ziela, eta seitzun baihezko erantzuna, eta, bueno, tipor, horta jonda, eta, pero, ba, igual, ba, gubaen dugun, igual, natxon ganako hori, ba, bueno, barri... Eh,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 eta nvidia gaina oso eske gero estudiokoa izan da are oso pos hori berdi jolasen ibili ginen azkenen oso ba, harreman ona eta oso girona eta esatizu, zu Natxore Berta juntzala eta bitu ze artistadian da ze pisuko musiko didan Ez bai, pertsonabe zelare erakutsi dute, zen a Natxore e, hori aristea jontzan, eh hori hori izan beste bestea bestimaten negroan ja zuzenen. Ba, bali hartuko eta hots bat eta gainetzala ahotsa principala jien, ez? Bereen, osea, ber dan musikariki eta eslarekin prese hola, pues indartzeko, pues bueno, ba hor. Ba, Biheren ahots bat iteko eta gero beste doinu baten e, bai fandango baten, ba gure intentsioa izan lalalala la, la, la, la, kantatzea, ez? Eta berakoik bakasi bai zhokoa politika da Atlantik eta hor izan papel baten Irriborro bategean eta bai haurtik atea zaio Komuna ba? juntsa ez saltatu berdet eta piskat hori ba, piskate anekdota hauek ipusteko giroa oso oso naiz bai eta gainak gero are ba mantendu da ta oso giro ona daukeu ta adibidez orain dela Aztepare bat e, format hortan emandeun oin arte emandeun emanaldi bakarra eginendu leazpin musikaparkean baitan eta oso, oso arrakastatu izan zen, jende mordoskeagartura hau zen, eta oso, oso norizazio duten gaina, eta oso oso gustora izan jendea, eta behaieke etorri zitzaizkion ba, bueno, oso gustora, eta gaina behaieke komentatzen, jo, ondo leuke toki gehiotan hau emanaldi hau e, eman alizatea, porque oso freskoa da, eta, eta bai, oso girona dauke, eta behaieke gustora atortzi, eta guk ez zenik ez holako babesakien, ba, Askozaz, gustora, baina, gota. Eta raza, danako juteko, mm -hmm. ta, e, gertu, baina danako sopreeste juteko, eta egida esan eguno hortan ari deznatxotzen agertu, baina... Bai, baina, baina zage, bueno, hau indabiliolako oskorrin <girrana> amaierako zehanekin, eta urrengo egunen justu zaukielako aurreneko agetxo, baina oso, mm. bueno... Oso politxarra egizan. Gustora, esperientzioz hona egizan da. Bikaina izan zen, biko telegazpiko musikaparkean egitazmoko kontzerdua. Bikaina izan zen, eta kanpotik... Azkarrekazko, azkarrekazko. Nabari... Bazan, bazan <laughs> lanan, eta norberan etxene ez da errezzena, baina, bueno. Eta kanpotik hori nabar izan, ez? E, taldeak elkarrenganako zuen, e, ba, mira hori, e, miresmen hori eta elkarrekin lana egiteko gogota eta ilusi hori gozatu genuen eh zehirutzen zaizkizue alako egitasmoak e, guri bueno guri izatetekait eta biokan ginen gorka e, oso egitasmo ederri irutuztegun eh bueno ba siklomodura musika kalera ateratzekoa herriko txokoetan kasuetan gaina eh eguraldiona zergatik ez kanpoan ireki iraori eman eta eta gerturatu ez herritarrengana no, primerako... kasuetan ere herra erantzun, Bikainee santzu. Bai, lehen aldia parke hortan zala, e, leku bezala jendea txona ohiuta, eszenario bate. Eh? Osa beste leku batera egingo za, baino hartzaile hartan montatzen aiz herriko plazan ematen dola jende txegoa izan berdola eta jendek otxuregi hurbiltzeko eta pizkategi esan dago bildur pizka baten daukan, e, fofer et, et, e, da, e, eta eta hola, baino esanda gero oso gustura gelditu ginian eta Bai, gero urrengo egunetan da urrengo este tan egizan eh, banaka banaka jende de gente Gerturosa IU ba tokauzan edo batzuk bazakien da Aragerturozian da zeinen gustagarri izantzan eta gainen incluso lene legazbin disko asko salduta zeon baina Horre, e, eta urrotsun dela baina horrek oraindi berriz fiskat zuzpertu intzon da jendea ostra ba kine, eta kineta eta batzuk ez nun bizigean, ozer, da, azkenen nu biziean oser Ah, ba, Junt naiz eta erosidioetetaz dek bueno, izan Hortakorea <totipa> gondotorri Ez es no, expedizio soproetetaria da Hortak eskertu behar da Zele gezpiko herri hori aukera hori eman izan Segunk lehen asko jo izan degu <tipa> ba, Baina bueno, beste formatu batean eh? Zego kale jiraba dala, umekin dala, ezak bueno, izan dala Baina nizan egia esan da baita gu prestez ba, Baina, hori sorproetxe Gaina hola kampo nizan da Aretu barru Areto barrun que bai gola araxartu Imerdez eta han betu Handika gertzen zea, gustora baldema zau de Egi esan, jandea gaina etzala, moitxu bukauzen arte. Eta bai, oso idea politiata, nintu uste zabaltzeko moukoa baituki, herri jauta bai. Sai jau, Legazpin izan zen Legazpik presentzia zuzena du e, diskoan, mm -hmm. azaletik beretik hasita mm -hmm. kepa junkeraren kantuare omenaldi bada Legazpiri eta zuei Legazpior modura. E, ze pixio du Legazpik? E, tartean ere izan dituzte letra jartzen aserri riondo, Luis Padron ere bertan jaioa, nerea... E, nerea ai spa ba, arreba eh ze pixu dulegazpik diskoan eta zuengan ondi um askenen nahi naies era bateko azkenen baita horro kalyogear bizi izango da eta giro hortan bizi izango da ez eta gero Bueno, va, ba, ni que baina egendula ba, gendu askotan legazpi igual kanpoan beste irudi badauka, ez? Ba, irudi erdalduna eta bueno, bai esalta euskalduna asko daude, giro euskaldunaren badago eta ez dala baita iguala, ba, egia da, ba, ba industrializazio ondorio sektorken pilla bate etorrizela eta horr aldaketa, ba, bari, bai zarte, laketa, kultura, ekonomia eta dana ematen dala, ez? Eta ordun, ta hizkuntza nere bai, baina bueno, ba ni que usted e, e, Ba, no baino egindula aceleratu, ba bueno, ba estala hain hori ba ingrixa ta hain zatarraren sarreraren zenbat aldiz izan digo, eh, kanpo joeten ginian isoin, angole azpikok, ba baita, ba baina, ah, bueno, bai, zateko, gizan gozateta, ez eztitilarik zateko baserriko k izango zatet eta, ez, gaukaleko da gure aurrekok, bai aiteta ama baserriko diala, baina ez gaina justu leazpikok, baina bueno, ba, ez sarrera hori ze zatarra ta ze hori zan berne diskoko azalean ederrago elduko zen eguzki argi bat, zeru urdin bat berdea. Ederrago da Baina hori da zuen ikutu ez da? Egia da jende ikara erreizu zailola Baina sorpresa hartu dola ta, joe, ba, Ori, dale, ba, se, se. <risa> eta <risa> batzuk, joe, ba... Hori da legaztiko sarrera Ba ze, ze... Eta kero beste batzuk lehazpiarrak ez dianake Jue ba... Lehazpira etorri... Ah, bai, jue ba, xarri jan lotzen de horita Bueno, ba, nik uste etorri... Bueno, ba, gure ikono bada ez, hor industrializazio dono, e, azterna bat, utziteko azterna bat, eta hor dago, eta horrekin bueno, ba, ba, bizigea horti pasatu izan geha leherazpiti, bueno, zomarraldea ateratzen gehan horotan, horti pasatzen geha, eta hueltatzen gehanen bai, askotan horra iriste zehanen, ba, jesta, etxingaren, ez, e, orduan, bueno, pues, bai, azkenen, bon. azkenen ez gehi biltzen, joten gehan leku guztien kontatzen leherazpi arra gehala baina, bueno, ez dauke huizkutatzeko eta, bueno, ba, argazkiare, badibidez, Horren ari da, horregazkire ba. gorka salmeron legazpiarrak egin ziun, da behar egos horregazkilari famatua, baina legazpiarra behar, eta, bueno, bai, pixka bilatu dugu legazpiarra zazun zera hori. Ez, eta legazpin gautzasko denela, ez, e, positibo, eta azkenen disko hortan, aparte hartzearen... Baina, legazpiko disko bat, baina, baina disko gero nazionala, ez, es, azkenen. <laughs> Naparrak daude, bizkaitarrak, danetida, azkenen. Hau <haz> <haz> ezeka paren kantua. Hortan eh, finkatu da ere, hortan eh, egin egindu azpimarra, lege azpin. Burdina ezin ez falta. Bai, ez, ez, ez falta da Listo en diseñar. No te burnesko katean musika kepa junkerarena junkerarena Mariano Ilustondo aizpiritena eta ots tartetan Javi Leon eta Oiana Tarragual Bago azbikote. <laughs> Joan Legazpiarra. Agurtzane Legazpiarra, ta nerea lustondo, kaixotan gitarritakara. Nerea? Egunon? Kaixo nerea? Bueno, bana musika pixka jartzera, ez dakite. Hor badabil, joaten zait sorpresa txiki bat ema. Sorpresa <laughs> izan eh? da. Kantua garri horneu hien, beraekin konezuan, aldegit jentzian da, auskabernun topatu otete den, eh? eh Zer dio zuen? Nere azelkarrekin, bi anaiarreba zuek, nerea hirugarrena e, bi okelkarrekin lan egitea, Eta hau tsa jartzea hautsa hau letra nereak hartzea ere, bikaina pentsatzea. Ba, ba, eba, palaz, orizan da, ba, luko bat, gutzako, ba, beste artista hondi bat, eta, eta ez etxeko adalako, baizek, eta, bueno, eta egia esan braba, letrak oso onadia orokorrendanak, nehi pertsonalki ba osertzen aizutea eta bustitzea ni gehiena gustoztzatena beekin dakoa da eh non gara letra hori posuezte pa ba, handia daukala eta nei eskuritze zate letra badala eta gire da ba siragena eta, eta ez ba, gaur egungo itzi tiendola eta nei ba, mensaje handia dauka, eta ba, bai, eskertzekoa ni oso gustura bi bestearegi esan oso osoplita da baina oso eta pena porque beres beste bat beintzat eiteko kargua edo eskaera bazon, baina egizan gero hiperlanpetuta hiperlampetuta hibilida, iazko urte hortan eta ez inizko agartuzitza jen beste ikitia, baina agurtzanek bai, esan, esantan bezala kriston letra gilek erabilitugu lehen ez dugu aipa, baina xaberra murizabeare bai, <laughs> ohure bat, oholako karrak bate baita, gerturatzea baina, bai, nerean egizan jende asko kaipaudi gu, lehen zuke jarriazun hori ere Baina besteare, hori susurlana eta orire jende asko guztau zaiota. Bai, berezik, bai xim, baina ez dakit zer daukien, baina zerbait jende irizten zaizkido. Bai. Bueno, saiatuko garen ere erekin jartzen pare bat itzue jo parizeko. Bilartan, kantu bat jarriko dut, e, zuei kantu batzu gustat guztat zaizkizue, baina entzuten den jartzenen pertsonari, gustatu altzaezkoa beste kantu batzuk eta irratean entzuleak ere agintzen duenez oraintze ditu du gorka santestebanek zumarragatik <gölnibar> la eh zuen alisketa lagun aurare eta esan ditati zoragarria izate zoragarria adibita izketan eh gustatzen zaidan kantua saltamatsinoa ez dakit hori leazpiko hitzen besa izango ez duint zakuk matxin saldo esaten begulako mundik aterori bizkaiko hitza bizkaiko hori e just ez dakit ezortean busturi aldeko honi izan ez zen, busturi ozondik, ezke azkenen zenbait itzola ha, bueno, bere xiko la jarri nahizan da hori handikartutakoa guke matxin saltoat esaten du, no? baina bueno zan hori azkenen salta matxinoa, eta gaina gero matxinoa lehen esan den burdina bueno, azkenen Maxia beti lotura piskat, bat, lotura huelta bieke aurkitzen ega da eta bueno, ba, doinu edarra da hori gaina e, salta matxinoan ma, gurtzan ezoinua zoragarri jota dauk eki esan bueno, beste, doinu tane bai, baina hor nik uste dute pasarte batzuk antologiko dira eta gero Xavier Berazaluz eleturia bea agertzen da horre panderokin lagun, eta Nik uste horire doin hori gelitxu dela, zora harri. Bai, ama jurreke bajua. Bai, bajua. sartzen doa, eta bueno, gero, pilarren irriintzik eta lau, nik uste horire borobileak gelitxu dela. Eh? Hori edera da ezta, amalauk antu ditu diskoak eta hurbiltzen den edornork, esatea neri gustat gustatzea, neri beste hau eta ba, zenean ba, ba, ba, kan, ba, ba. kantu bidez disko oso borobiltzea guztuen arabera? Bai, ba, baiz garatete geingendu, ez niuzete oinarri e, diskoidiakoak an oso garbigen eukala, ba, gure formatua eta gure beti izango dela, trikitia ta panderoa soinu txikite ta eta horrekin horrokik bertsola presentzia ta. Orduan, beste guztitan e, prestatu denen diskoa garrantzi handi mandigu, digu, e, bai, soinu txikiari ta panderoari eta pizza guzti daude prestatuta Ba, bestelako adornu guztik endu eta ba, soinu eta panerokin, e, gero, zuzenea jotzeko modua izan, e, izan zaila. Eta, bueno, ba, nik hori lortu deula eta gero, ba, bueno, ba, adornu gehiago sartu itugu ez, ba, bueno, ba, ideala biolinia abesti instrumentu batzuk, baino, e, indegoa abesti batzuk ezeagok, bilutsi gok, bestatzu jantziagok, eta nik usteet hori danentzako e, guztatzeko moko gauza doela, ogei nahi bintzat. Buna, usos hori corkeri eskañiko dugu. <laughs> bai, bai. Merecido, merecido. <laughs> berak ez dut zuzuei esango, zuek esan behar berari nire ez zein harremanetan jarri ez esango diozue zue entzango duta <laughs> <susurra> gau saioa du bainera baina, hori ya bestera hori ya iratik esaten dira, animo bai, Animota eta da bai, animo eta zorte hon da disfrutatu, beha gusatzen badu nik uste besteket disfrutatuko baina, nire, esan guliko, ba, iskerrik asko ainitze zeak indizkigulako eta, bueno, ta beste lakore, ba? beste ati, beste guztiak bai, beti horretatik Eta gero bestalde, ba bueno, ba, gaur ba animo, e, aldo, bueno, ba, bueno, beak aldo non dena izango dula eta bueno, eta okresio krisi batatzen badare, ba berdin maitiatzen jarraituko dula, sakela saioteko. Eta hobe ba, eta haso goz, sorte Gozatu nirea merezi dezuta. Eh, diskoak hau eman du, diskoak jarraituko du bere bide egiten entzulen etxetan, e, sortuko dira edo entzulak alanaiko luke sortzea. Bali vale, Gazpiko tankerako e, saioak zuzenean ere gozatu al izateko, baina bitartean Ilusto Ondanaiarrebak erromeriak eskaintzen ere ari dira. Adibidez, gaur hauean, konteguzu pixkat, nola prestatzen duzuen alako prestatu e, aurre ikusi e, Joan, eh, hango antolatzaileekin elkartu nola izaten da prozesu hori. Eh, gaur bazaste Bizkaiera, eh, Mugialdera, Bizkaialdean asko mugitzen zarete. Eh, frizera e, zehazki. zeazki herri txiki batera Facebooken e, e, irakurtzen zunez e, e, gora gora herri txikien festa hoiek eta herri txikien giro gertuko girori, e, giro hori trikitiki giro horretarako aukera ematea e, Zuentzako zuntzeko zer da gaur adibidez e, ara joan araino joan urarean dagolako eta eta gozatzea naiz eta astarregiegi ez lagundo askan <laughs> oreba asken orebada porque askenen Lenitzen diunan harira ez, egal, norberan buru egin zunda askotan gertatzen da akatsak edo, bueno, beti zerbait bilatzen dio zuzeure buru egin, eta beti zea horrekin ba, epizka kritiko, baina kero bueno, gu ezgea ibiltzen atejoka bate eta bestea guri deitu itxen diute handik eta emendik eta orduan, kasu honetan gaurra didez, fruizko puntatik norbaitek ba, gure berrizatea eta deitzea, aizu etorriko zineke gaur gauen romeriak irotzea, no segea ba, horre bada, eta gaine hori lehen esan dizuan horren arira, ez? Ose, beste batzuk, ba, bueno, geruz da gehi hau, e, alor askotan da musikan, e, ba, norbera, uste tibile behar dola ate jokap, plazabat lortuko bado, baina gu sekulaz dugu hoen dio era horta funtzionau, eta guri deti ukin dio, eta horak olekutatik, e, eta bueno, e, normalen zatea, ba, hori, akordatzen da norbait, Agurtza nei deitzen dio handi hemendik jakitzen du agurtzanen telefonon berri ez dekin nola eta gero beak bea da empresa cogestora. artista nagusia eta gestorea. <gülüyor> ba, ez, bai, sa, ez. Argi izan dugu igual beste lanbide batzu dauka gola ko dugu sentitu ez da presio hori eh eta ni uzte urte bakarre bizilean batean ni gaina beharrezko izango da ate joka jotzea, ez? E, Jotea. Ba, gure kasun izan da igual oso erosoa eta bueno, beste lanbide batzu dauz betzu, bueno, batzutan eragozpena izaten dala hori, ze gero utzea iristen, lana gutxiin da jun bear eta horietan alontzea batez ere uda partean, ez? Baina bueno, ba izan da oso erosoa eta geregia da nik dei baja bakuitzean eta bai alde batetik betiko tokitatik izatu jo, ba hondiak gordotzen dira eta ja, lagunak itzi duzu eta beste toki berri batzutatik e, berri ba, ba, no? da itzi zuenen, ba iluxion ditzi Badare zeinbait tokita gero supuzatzen zu noiz ez da prozesua. Ba egi ezten deitzen dietenen, dadei ba jasotzenen kristo iluxio itzi zu bezala, badare egun batzuk jarraientza biltzena edo gaur bezala erdi patxal izabiltzena, jo ba, ziur Pascual honoren Perez amaigugula momentu hortan, oin askotan ja e, prestatzen garen eta kotxea sartu trastekin, eta Abietzenganen eta Tokio iritsi ja sta ja zaude zure papelortan eta gero gozatu egiten degula agi da eta esatzetzuela ba lujoa da eh ba doain egiten dugu, baina ja lujoa da lokoko ekitaldi eta RM jun E, gozatu ez zuri gustatza izun gauza batea hitzesu eta gozu aukera zuri gustatza izun gauza batin eta gainera ordain duten dizute, ez? Mm -hmm. Ba hori ba agia da, ba lujo bada eta gero jende asko ez aukera emate eta bueno, ba bai, ba niuzet hortan ba suerte mm -hmm. eh? Zenbat metro hori hemen bueltan genukan Jon hasir hasian aipatu da gurtzanek eta egin berdiet da galdera zenbat metro kuadr ditu Jonen memoriak Kantu mordua bat omendak izkizu, eta, eta papel beharrik gabe gogoratzen omendit zuzu e, guztiak. Zermateko espazioa dago diskoduro hortan. <laughs> edo nola lantzen da hori edo zenbat orduren kontua da hori edo ilusioa eta gogoa da. Pinean behar dena. Bueno, bueno, lehen igual lehen esan daun hortatik datorrez. Entzun da trikitiekin orduan beharrik izan gabera, ya, barnera dut dituzu letra de xente, eta gaina, bueno, gaztetxo zeanen erresago sartzen zaizkizu eta geroare baigual doiun bat edo beste sartzen jungianen, ba bueno, oiek eransten zoaz, horra almazenen eta era horta, ba, azkeneako konturatzeako ba, bai, porque azkenean e, normalen jotzen ditugun doiutatik aparte batzutan, e, ba bueno ehozazue hau eta, bueno, agurtzanekan zerbait e, momentu ne jodezake eta Bueno, baskotan gertatzea letra horire ere badakizula eta bueno bai, burun hor daude mordoske baina zenbateaniko disko horra daun, ez dakit. Seguramente txikia eh? letratik aparte nere burun ez daoze asko. Ordun ba patekotasun ere badauka trikitiak eh aurzan ze askotan izango da <coughs> e, entzuleak e gau aurrera doan einean konfiantzari sortzen denean jokantu hau entzun nahiko nuke eta pentsa baspaldian jogabea duke igual no, ba, sekula e, ba, jogabea eta belarri xerreta berren bai holako dira eta esban no, esatazu mone bueno, eta pizkata ezbasu perfektore hotzem ba, ba nikuste askotan e, balorerio daukala e, horri gustua daitea eta ezain perfektu jotzea ez igual e, sekula jogabe eta, mm. bueno, eta bueno a letra ta ber gean eta olako bueno, bai holako holako probakin izan ditugu ta bueno, ba, Agurtzan ez zer dau. Me trona mo. Au jonda nere jo, eh? <risa> Johnny Sanion. Kendu jozu oh, oh, ustala. <risa> <risa> o, dereia nagia usteke bera konturatu gabe. Sai esanda. Eh? Sai <risa> esanda. Bueno, eh beçu atzo ari aman etzenengo san, o sea, bai aman etxea hunitzen atzo agurtzan ehartzen da bai. Eh. Dugu, no. eh? e bai, il, aman letra zoragarrekin idatzi da baina. E, atzo iluna horren gerturo nintzen gurason etxea, da hantzion gaina naia, eh? goantzik naiai, ez dakite entzuten naiko da. Nahiko, eh? atzo bere juguetuzko irratin, eh, sintonizauta utzigenion eh, segura irratia gaur entzuntzen zen, hau pan eh? aia, handero eh? jole dikaina gaina naia, Sion eta neskaba zorra garria. <laughs> eta, bueno, ba, aurrena neukunitzen eh, behonen kuartua zana, eta, uh, bueno, beste gauzatxo martela hartu nun, da gero, Sugalde agerturatu da nai hand zeon da eh? arnaia da oso garbi ikuste hori hori izan bertzola beaketzekin zertzan hasieran baina martxan jarri gendu <tutu> martxan jarri gen duen, da beak oso garbi zoken hori ekarri ber nola eta agurtzan ezerdanik ere ez dagiz ez Bueno, hori metronoma da, ez, da ba, ritmoa pizka markatzen dena eta hori e, goratzen naiz e, solfeo gara ietan, ba gero si erosi, erosi ara siziguela eta gero egia da santanik trikitikin bat esteterabilimetronoma, es hori da pizkat ba bueno ba pa pa pa oso cuadrículagoa da, ez? Eta hori ba, ba sofeoko garaietan da, bueno ba beltza beltza da eta oso cuadrículagoa bezela, tanik trikitikin ez erabili. Bai, gero horre hor eh ba estaket ba, ikula, ba igual, gomendatuta pizka musika ikasketak egiten aan nitzan eta claro ba betikoa es eh trikitixa ez e, reglatua, eta gomendatu zit dates joa ba, musikakoko zerbait zu instrumentu bat hartzen eta titula bat etatzeko eta ordun irekaslebea gaina zian instrumentua goratzen naiz eh cheloa ta ikasten ibili nitzan eta ordun bai irabilienun baita fiskat metronomoa ba hori ba, ba, musika akademikoki ibase zuzenagoa eta ritmoa zaiteko, baina beste gida esan ezta askorabile eh metronomoa <hum> dak Tak, tak, hori ba, hori ritmo hori, baino, bai, bai, bai, aspaldiko oroitzapenak hartzei, eta kaja ikusi etenen, hui ba, berdina da. <laughs> <laughs> Ani giltze zan, gurason eh? etxen, bori solfeo, buztak, do remi eta hori jarria naurren, eta... Klak, klak, klak, bai, bai, bai, bai, aspaldiko, ori. Ori. aspaldiko, bai, bai. Eta egitzen da, boninitzen, egitzen da, gero konturatzea zela, eh, balio izula ez, baino, mi solfeoat, egida egitzen da aplikatzen dut gaur egun, bai, abesti ba, bat ikasera arte den, edo beste musikari batzukin eta e, zertzeko ez partekatzeko eta gauzak, paine hori esan da, bere garaiaan, mm, solfio ikasten imenitzenen, nahiko gorra, bora ez dakit, etzitzaidan asko gustatzen, eh, esan da. eta gaina etzan aplikazio bat, ez gandu unikusten aplikazio bat instrumentun, zer gaina nik instrumentua, esan bezala, belarriz eta horreza horrik asinun e, lajakin, hor duntza, pixkat, zertako ari nahi e, gero ieda da, E eta garai hartareko eskuntzar igual ez duten lotzen eh bai instrumentuekin eta igual zertarako zanei hasaten, ez zertarako zanegia esaten ez, bueno ba urte eta bueno eta azten hiru aldiz zan. Eta, eta armonia ta gaire, gaire, pero creo gai, ja, que ya hay ni chungo, ya igualzandia el dugo sareta ya armonía ta barta ya ja, ikustezu hor, ba bueno ya ja, erabikar erabiltgarri ta ikusten diozu eta ya desberrena da eh, baina bai bai bai aspaldiko <lucht> garai kontu bikare esker zaioitza pena vueltan era kutxiko dizu hor metronoman gola duen eh agurtzane alderantze zesteu egin baina erein eh irratean zuzentzunean e, gorrituko dizkigu masaiak e, Joni, zuk bere logelara eh sartuko bazinazu sartuko baina hontse eh berak ez sartu e, nintzen agurtzanen logelara ta, ta autopatu nuen eta eta ux hartu ze hartuko zenuke <coughs> jobe bere logelatik ba esanda Baiz da gait eh goratzeraiz bitu bere lorelakoa, horitzapena buka eta nire jotzen dela eh bueno ba txikitiatik hori ba, bai dakortzi ze radio kaseta handi bat egin izan dau ni ere etxeakarri ziala baina bueno barrak daketsa handi bat bidokamara eta hor bideoa ta televista teknologikoki oso txikitetik gauza pia zitun hori zetik baiz ta ga bai igual e, irrati hori e, bea o Horrete hori, bestela, beste bat batzen nukan, bat jaula, txiki hori grabatzeko... Horxe, hori, hori, txiki hori, hori... Esken, hau, hau, trampa da, bea, horretik esan data, ne, bat paten. Ba, beste radiokasi txiki hori. Ne, ez ditez esan, eh? Baina, esan tizun, metronomoa, eta hori, ja... Utziko zen Errati txiki hori, utziko zen Bai, bueno, egizan oain ez, egin nondik noa da bilen ura, baina zan... Bai, oain ja jendek digitalo egin grabatzen Gauratzen, az, gauratzen ez gaina oso mazan, gara hartako, sanio etxeko, bai, e, radiokaset bat, gaina ordun dun, jentek eta igualzitun gehiago, derri horrez entzun behar zen egin hoiek baina hori zan, kasko egabera entzun zenezakeen egin bat, eta garra bauitzen eta guk, z, ba, iriabiltzen genuen gara jartan, Hodekin nenen xayal desberineke entzutea ba Tolosaz, Peitira edo Beasaina edo Chapelketak grabatzen genitun arekin edo Erromerik ebaijun Erromeri bat lajana edo Tapiana edo kebajunkerana edo Martinena, eta zenbaitetan arekin grabatzen genuen eta gero etxen disfrutatzen gendun E romeria, igual sonoridad de eta izango ikarra, baina gainean ni bai, zuke bai grasatzen duna, baina horreko baten gaina orain da legoal urte eta bideo bat ikusten, ez dakizian 86ikoa e, edo 98 zortziko txapiketan atgetileri txapiketa, txapiketa, txapiketa nagusia eta azaltzen da nerea eta argazki batagozan, baina claro, bigarren fila, no claro, dizaten ginean, hasira gauten ginean, gainean eta oso puntuala da ta eta gauten ginean ez da izan denbora lena bigarren fila eta an ikusten da, da nerea esku ese barrecine maldo tipo grabatzen da bueno, bueno, es que ona ba suma ba sonoriedad eltic ba calidad de imaginería buia eta gaur egun motuta gauden calidad eta ez ba sonoriedad fina fina fin, eh, o sea, digitalen pues claro esta sonoría de, de, de público con Zarate de... Agustí e incluso comentario que es eh, ah, va, va, va es que ahora de... el... <tose> que eso se gusta esta que justo la coigada mañana bueno o o o o o o imagina... o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o de vezela va ba, a harpichatu irrati bateak hartzeko, pues izango eta entzuteko ordu askotan, pues bueno, va ba, va ba, ba es da calidad de cua, baina bai, va tarde kaspaliges de no dice ko bate, baina bai, hori bai, hori bai, mutil dotorea Jonen Aldreno. Yo zer gain se topau gaur mañana. Bueno, ikats erronas bai. Mille esker. E, ja. Ederra argazkiro hitzapen honekin e, sorasaldia bukatzea. E, Mille esker. Nozuei ja, asko eta aukera emateagatik. Plaser bat izanda. Ta... Mille esker diskoentzule guzti onpartetik, e, diskoa gozagai egilegatik e, guri, e, egoekinegan kanto jarrikoet eta gero saioaren bukaera bukaeran beti aukeratzen dugu kantu batek gaitzek eta biok saioari bukaera emateko gaur asiro nesan dizuen, neri zugarri guztetzen non gara kantua, ez tegu oso sorik entzuna ah, gero bukeran. Bai, egizan hori, nik guztet, bai, jita bihurtzen ari ah, dala, azkenen, jende pila bateke, bai, oisea ipatzen dizu, ba, dibidez, orklin bretane lankide, morda bateke erosizioen zedeat, jende asko dibidez, oise guztetzen zaiota eta justu gaurre behira du diote goizan YouTubeko bizitako puro, eta kantu horrek ja zazpin mila bizitako ditu Ar, oso uskeri bada, porque gero igual pakirrin, <risa> pakirrin <risa> e, e, kinu bat itxen e, oprakajisten, ja miloika ikusiko gaina, nik uste euskal giroako eta trikiti giroako oiako puro respetablea dela eta bai, donkanea iruilea bete die, videoklipa gaizka penea filekin jengen dula eta bai, donio Doño había oso polilla da geuk aurreti jotzen genun da bueno Hori grabatu berrendula ikustenendu. Bai, ez, bai santxoenola da. La eh, eh, sera de Joseba lhartzen badegi hori perke badiru, ematen do beti gauza berrik sortu e, <hazuk> berdiela ta Eta ta. Eda, jose, ba, hori bai jaialdi batean jotan Na. daukan eta ordurako letrak ta len esan bezala ba letrak nereak entziz eta letrak gailegi esan da ordun letra. Ah, bai, gañaker hori nagarantsa hori. Jaialdi baten joan du soreasun azpeitin. Gaurra nabesten do gainan ez? Ah, bai. No, ordun nikin no nabainoak gaur zuzen jardungo duaia ba, eh eta jaialdi hartako prestatuen den hori eta claro nik lehen esan den bezala ba bueno almazena bai baina batzutan orain gertatu zaite gaur dagoen gau, seguramente momentu batutan improviso beharko zait eta alda oinien letra puntun batean alda oinien no, da gabe, eta gero, gero alda diozu majo gente que sale Eta garrantza hori gortzen, da diskon ja hori izin zentzak gertatik. Garrantza jaiatiba telebista grabatu zona eta leberen irratikeba eta ez dakizan, eta, eta botaz zuten, ez da hori, baletrak geizkiz egon, ez da hori, bueno, aprobetsatzen duen dut. Baina bai, da pasen. kantu berezien, nik uste da nontzak, da kantu berezien, da. Oso ondola honduz ditutuen, da oso oso boro bile garritzen gelitu daue. Hori, Hori gero entzengo da horretik egoaik inegoan, e, bikote behonda izula lortu dezuen eta lortzen ari arizaetan guztiagatik. Gozatu gaur gaur gaur ean, gozagazi, <risa> <risa> e, bizkaitarrei eta miasker. Zue, zue, lazarra bat izan da. eta amabost bi mila tamasei ikasturteko behasengo irakurrela taldea, martxan. Atzo Atzo ez, urriaren amaseian elkartuko gara arratzaldeko bosterduetan igartza jauregian behasainen. Iri zarbat lertu zitzaidan Atzo, Atzo irakur gai, solas gai, gai izango dugun lehenengo liburua, ipuin batean bezala Juan Mari irigo jenena. Liburua irakurritat aldera urbildu nahi duzula? Urbildu zaitetu asai behasa ingo liburute gira eta liburu bat. Irakurri gozatu eta partekatu taldeekideekin. Ipun batean bezala Juan Mari irigoienena. Behasengo irakurri taldea, martxanda. Iazko esperintzia ederra errepikatu nahi dugu. Eta dagoeneko ezarrizkigu elbur berriak taldeari. Lehenengo solasaldia hurriaren amaseian arratsaldeko boster dietan Beaseengo igartza jaurekian baina horretarako liburua irakurri berda aurretik Eta liburua zainduzu behaseengo liburutegen Urbildu lasai eta eskatu Juan Maririko jenenen ipun batean bezala liburua Espainetan Lora tukenu Bi harra aurretu korda gaurko beste plan bat behasen bigarren Mutur eguna. Zeiak am... laurten mitxitan hasita, hasiko da musika eskolako trekitilariak eta ekaitz herraldoikon partxako okideak herria animatzen musika eta herraldoiekin. Segetan pregoia eta muralaren aurkezpena buztina ceramika elkartearen eskutik gernika pasalekuko pilotalekuan zeiterritan eskuzko pasakako ikuskizuna hori txost pilota taldearen eskutik zazpitan bola tokia eta toka aldaberin eskutik eta zazpitan txalaparta tailerra tukutun txalaparta taldearen eskutik <Susurra> Zazpietan Martin Karretarraren errekreazioa eta zortzetatik aurrera kale girotzen aritxuko dinak, lekitxoko deabruak, behasengo joaldunak eta horekabion, horekan bizinez, kironzulas elkarteko lagunak, behatziak eta laurtenetan afaria gernika pasealekuan eta maiketan gozategi, hortxe bertan, gernika pasealekuan. I wanna be with Buzkia gorde da ulmur urdinetan biziote gaitezke iragaminetan. Atzo etorkizuna, biar iragana, Ozenetaminen sama dena hain zeak darama, darama. darama. Ederra da, kantua buruan hiltzatuta lanerazoa zela Espainiartean kantua dantzari izatea. Baino eta migeri Gaurko osnarketarako gaia, hortxe galdera, Biziote gaiitezke datorrenaren zain Bozenetaminen sama denaize haitara Baramo Elustondo diskotik. nongara kantua diskoaria azire ematen diona musika errikoia eta hitzak nerea elustondo plazaolarenak, olarenak. Emoldaketak agurtzanek berak egin ditu. Gaur ementsi zenetik maien guruan joan eta agurtzane elustondo tagupozik. Datorren astean gehiago bitartan izan zorion txu. Mutxu potoloban adanoi? Aio, gozatu astea. Bukatzeko nongara kantua oso sorik zuentzako. Eguzkira gorde ba Ugin urdinetan Bizi yeah